Selamu alikum të ndëruar të lishikuës, pa që jam ishira dhe begatita Allahu të qofshin me ju. Takohemi këtu për të realizuar zbashko emisionin të ndëtuajnë zër i arsyës. Temen për të cilën kemi vendosur të e trajtojmë sonte është edukimi i fëmijeve në Islam. Dhe misafiri im për këtë emision është hoxha jonë ndëruar e krem avdiu. E selamu alikum dhe mirë se erde. Ma alikum, selam, mirë se u gjej. Ho gjinderuar djetë se pas islamit dhurata më dashur për prindin është femiut dhe qysh më lindjen e ti fillon dhe edukimi i femiut pra në islam. Do të nga tërgoni paka shumë rëndësin e edukimit të në islam të femiut, cilat janë disa obligime që duhet i kryojë i prindri, qysh më lindjen e femiut? Bismillahirrahmanirrahim. Ashtu si kurse e thatë se vërtet islami është dhurata më madhështore të cilën Allahu i ajep një njeri o një robit të ti, e pastaj për dhuratat më të çmuarshme që vijnë pasi që njeriu ta ketë gjetur rrugën e udhëzimit, rrugën e besimit dhe organizimit të jetës sipas asaj që Allahu ka paraqarë pa dhe ka kërkuar për njerëzve, s'ka dyshim asht begatia dhe dhurata shumë e madhe të cilën Allahu ua ka dhënë njerëzve, ata janë fëmijët. Në përgjithësi Allahu i Madhror ka treguar se fëmijët krahas pasurisë janë dy gjëra të cilat më së tepërmi e gëzojnë njeriu njeri në jetën e tij kësaj bote dhe jo vetëm që e gëzojnë por e bëjnë të kënaqur dhe i japin kuptim jetës së tij. Foth Allahu i madhruar në kapitullin El-Kahf, el-malu wal El banuna zinatu al-hayati ad-dunya. Pasuria dhe fëmijët janë stolia e kësaj bote. Ço do të thotë se ajo, të cilës i gëzohen dhe kënaqen me të njerëzit, padyshim se janë të mira thë materiale nëpërmjet në të cilave realizohet një jetë, një mirçënie e të cilën e andron çdo njerëj edhe e shynon, po prapse prapë edhe fëmijët edhe pse nuk janë të kësaj natyre, po me gjithatë njeriu nëpërmjet tyre ndin një gëzim dhe një kënaqësi shumë të veçantë. Mu për këtë Allahu i madhruar e ka trajtuar fëmijën si dhurat. Dhe kjo është dhuratën në kuptimin në kuptimin e përgjithshëm, në rrafshin global, në rrafshin historik, nga se nëpërmjet fëmijëve vazhdon lloji njerëzor dhe nuk nuk zhduket, nuk përfundan. Në anën tjetër, se cili njeri i vërtet në kohën e caktuar dhe në moshën e caktuar, unë kam bindjen se e, me pjekurin fizike edhe, edhe psikike, ati i paracitën pastaj edhe nevojat për e, të shfry vrullin e madhë të emocioneve të cilat i ka. E që e vërem se në një moshë të themi pas të njëzetave, diku katë një stepestat, njeri u fillon me e, të ndi nevojen për të shfry emocionet e, karshi të karshi fëmive të vetë, që të në thot t'i doj ata të kujdeset për ta e, në një fërmënyre fresko, të freskohet, të qëtësojt kur vije i lodhur nga puna, edhepse fëmijet din të jenë të zhurm, shumë e kështu me radhë me gjithat e njeri u në gjithat të zhurm, në gjithat halakam, në shtëpin e ti, mua aty e gjenë prehjen, që lod edukimi i fëmijëve, pra këtë dhuratë të madhe që na e ka dhënë Allahu i madhruar, padyshim se është emanet. Të them se sa është mirësi dhe privilegj, atë që është përgjegjësi edhe emanet, për arsye se çdo dhuratë që na jep dikush, atë duhet ta ruajmë. Po sa sëresh nëse dhurata është e çmueshme, sikur se është rasti konkret i dhuratës të cilën e marrim nga Allahu fuqiplotë e ata janë fëmijët tanë. Ky emanet manifestohet nëpërmjet obligueshmërisë për tu kujdesur ashtu të qysh kujdesemi në mënyrët natyrshme për mirëqenjën e ty në fizike dhe materiale, dhëtë të kujdesemi në mënyrë obligative fetare për edukimin e tyre. Nga se asë një prind nuk mund të jetë indiferent nëse fmiu i ti është ismor, ose nëse fmiu i ti është i uritur, ose nëse fmiu i ti është pas treh. Për kundra zi, ne pre jetës për, për ditëshme e vrejmë se vërtetë prinde është në gjendje të sakrifikoj mirëqenjen e vetë në dobi të ndoshta të luksit të fëmiju të vetë, mos të flasë për gjerat elementare po mirë po, fare pak ka njerëz prinder të cilët edhe e rëndësine edukimit e kanë kuptuar një lojë, si kurse rëndësine e, e kuidesit për mirëqenjen fizike dhe materialit të fëmiju të vetë. Mu këtu e, duhet të fokusohemi edhe të vetëdisohemi maksimalishtë Ashtu si kur Allah i madhruar nga e ka dhenë në mënyrët natyrshme gëtë i shmërin që e vërtet ne të kujdesimi për fëmijët tanë, ashtu dojtë të mundojme që të njëtën të bëjmë edhe në aspektin e edukimet dhe kujdesit për ta. Shumë fjesht do të, të zbërhenim kësisoj. Po të avërenim fëmijën tanë në një situatë, në një gjendje, në një vend, në cilën i ka, i ka noset një rezikë, ne do të ishim në gjendje që jetën ton qoftë edhe nëse përqendja e rrezikut është shumë e madhe, shumë e lartë, vetëm e vetëm për ta shpëtuar, për ta shpëtuar fëmijën tan. Pastaj, njëtin, të njëtin ekuacion do ta kthejmë në një, në një drejtim tjetër. Nëse e vrejmë se fëmiu ynë ka filluar të jetojë në një formë të jetës e cila nuk e shtëpi e ka përparimi, nuk e shtëpi e ka progresin, apo thonmë më drejt për drejt, nuk e shtëpi e ka kënësia e Allahut ka lumëtoria e kësa i bote edhe e botës tjetër. Edhe kjo të duhet të nga shqetsoj. Edhe këtë përvarsisht pëse nuk ka rizik në këtë rast, por duhet të angazhojme në mënyrë që vërtet ne përmjet një veprimi, ne përmjet një procesi të edukimi të fmiës të, të son, të jasigurojmë edhe vetës, por edhe fmië të tanë lumëtori e kësa i edhe të botës tjetër. Mu këtu që ndronë përgjësia e ma dhe e prendereve. Ho që ndëruar Allah ju shë përblev, por dalim të ka jo se qëfar në përrosit Allahu në përmjetë Kurënit dhe në përmjetë të dërguarit të ti në lidhje me edukimin e pëmive në Islam. Ajo që Allahu i madhruar në përrosit drejt për drejt në përmjetë fjallu e të ti të Kurënit, është shume madhe. Në një jetë Kurënor, Allahu i madhruar thotja juhe lëdhinë e amenu kuën fuse kumua ehlikum nara. O ju që keni besuar ruaj një vetën tuaj dhe familje Ruajtja e vetës, ruajtja e familjes nga zjari nënkupton atët që Allahu ka kërkuar prej se cilit prej neve individualisht me ordërin që përsëritet shpesh në Kur'an, i të kullah, ose në tjera ajete formulat i të kunnar, ruajunit prej zjarit ose ruajunit prej Allahot. Qka dënë thot të ruajsh prej Allahot ose të ruajsh prej zjarit? Të dyja të kanë të njetin kuptim të ruhesh prej zemrimit të Allahut pas të cilit pason në dëshkimi me zjarë. E si a rrijet një gje e tjil? Një gje e tjil a rrijet që në përmjet asaj që në terminologjin islamet quhet takua, një rriju të ndërtoj të ngris sistemin e imunizimet, të ngris sistemin e mbrojtjes nga të këqiat, me një fjal të bëj barjerë dhe mas mbrojtse të pa dhe përtuashme në mesë vetës edhe zjarit të gjahnemit. Të njëthën që jemi të obliguar të bëjmë për vete, jemi të obliguar të bëjmë edhe për fmijët tanë edhe për familjarët tanë. Edhe në këtë formë, Allah hui madhruar dënë thotë kërkon për i neve që vërtet të mbrojmë vetën edhe të mbrojmë familjarët tanë nga zjare. Në të vërtet, nuk jemi na ata cilët e, kemi mundësi dhe kemi kompetenca të bëjmë ndryshim me të mëla, ndryshim me radikale në jetën tonë, personale apo në jetën e atyre të cilët i duam edhe atyre ua duam të mirën. Mirë po ajo që kërkohet prej ne është iniciativa. Ajo që kërkohet prej ne janë veprimet fillestare që burojnë prej sinqeritetit, që burojnë nga thellësia e zemrës. Dhe në momentin kur ne vërtet brengosemi, kur ne fillojm, ashtu sikurse kënaqemi duke i pa fëmijët tanë Aшто pastaj filloim edhe të shqetësohemi na ik xhumi i natës, nga brenga se a thua këtë fmijë do të jem unë në gjendje ti e edukoj ashtu si duhet apo jo. A do të jem unë në gjendje që me ndikimin tim, me aktivitetin tim të formoj prej tyre nesër individ të mirë, të dobishëm, pozitiv, të atij që do të ja shoqërin e gjithë shoqëria, i gjithë rrethin në cilin jetojnë. Kur kjo uh, arrin të bëhet breng në jetën tonë, atëherë s'ka dyshim se ne kemi bërë një hap shumë the mall për para. E pastaj me arsye të plot do ta presim ndihmën edhe për krahën e Allahut fuçiplot. Do të presim edhe do të shpresojmë me të drejtë se Allahu do të na jap bereqet e do të na dhurojë sukses në procesin e vazhdueshëm të edukimit të fëmijëve tan. Nga se edukimi në përgjithësi, pavarësishta janë pyetje fëmijët apo janë pyetje individët e rritur, edukimi është proces. Nuk është nuk është një takim. Nuk është një këshill, nuk është një ligjërat, nuk është një kurs të themi apo trajnim. Edukimi është procesi i cili për njeriu, duke qenë se ai është e krijesë me më tema, nuk mund të arrijë përsosmërinë, edukimi është proces i vazhdueshëm jetësor i cili fillon por nuk përfundon asnjëherë. Gjase serio, gjithë një ka çfarë të përmiesoj në jetën e tij. Të ktil janë edhe fëmijët tan posaçërisht, kur çësia e jon bëhet në kohën kur ata vërtet kanë nevojë të formohen. Do të, do të do të formohen fizikisht, intelektualisht, në aspektin kulturor, në aspektin e besimit, e, në kohën kur pasurohen me shumë njohuri të reja, çu përto edhe një shkronjë e vetme, edhe një vokali i vetëm, edhe një zanore, edhe një bashtingëllor është informata e re. Dhe fëmiu iun kur kthehet nga shkolla, thot sot e kam mësuar shkronjën i tasajme një shkronjë e cila shkruhet shumë lehtë, nuk ka nuk ka kushkon më lehtë më. Megjithatë, me ajo e ka pasuruar një urinë vetëm një gjatë tërë. E tashin këtë kohë derisa ai rritet dhe zhvillohet. Ekzistojnë në mes të gjithë këtyre gjërave të reja të cilat ai mëson, ekzistojnë edhe e zbrazëtirat e në të cilat ne kemi procesi të renditim edukatën. Edhe ta mbushim gjitha të zbrazti, ta mbushim me me edukat të mirë, të mbushim me e, ndjenja pozitive, duke mbjelur në shpirta të tyre, në zemrat të tyre, vlera. Edhe në këtë formë do në thotë ne do të mundohemi që ata të edukojmë ashtu si duhet, dhe këtë po e përfundoj me atë që ka thënë Muhamedi s.a.s. nuk ka mundësi që njeri u të lejë fëmijës së vetë në trashegimi gjë më të vëlefshme se sa edukatën e mirë edukata e mirë pra është një gjë e cila i atë i ka lënë pasurisë, i atë i ka lënë milionave e pallateve, pronave, tokave e gjithë me radh, ngasë kjo është ajo të cilës vërtet do t'ia ja shoh hajrin apo do të ketë dobi prej saj edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Ha gjendëruar Allah ju short blev, por ne gjithashtu kemi intervistuar dhe Doktor Feridaganin, se sa shtë rëndësishme pra edukimi i fëmijive në islam, konkretisht, se si do të ndikonte në personalitetin e ti, ajna ka dhe në mëndimin dhe i shohaj më bashkë opinionin e ti. Gjësës. Edukata islame, në veçan ti, paracet të i pasurit të madhe në procesin e një zhëlimi normal psikofizik të një fëmiju, dhe në procesi edukate e bazuar në dashurinë për zotin e madhreshëm, në respektin për zotin e madhreshëm dhe në nevojën që të jetuojë dhe që të kujdesemi për pasardhësit tonë në pajtim me udhëzimet e krijuarit të madhreshëm, është edukata e cila është ajo edukata e mirëfillt, edukata e cila e siguron një jetë të shëndoshë dhe një zhvillim normal të personalitetit të, të njeriu. Natyrisht se kjo vlen edhe për të gjitha aspektet e tjera të edukimit edhe në konfesionet e tjera, por në veçan ti, po e theksoj se edukata islame me tërësin e parimeve në cilat është mbështetur me atë harmonin e kërkesave dhe ndalesave të cilat i ven para fëmiju dhe para prinderve në procesin e edukimit e paracet me ndoj një harmoni nështë të përkryjer, e cilja garanton një zhvillim, si që thash, normal të personatitit një riu, dhe më këtë e siguron që një riu të zhvillat gjitha potencialet e ti e, intelektuale, psikologike, shpirtërore, në cilja të njës përna. Ove gjendëruar, pasi dhe gjua më bashkë këshillat dhe realisht fjalimin e doktorit, si e komentoni jo? Po, të thëmë të drejten, ajo që tha doktorit ishte interesantë, edhe edukimi i fëmijëve vërtet është një temë në të cilën secili intelektual, secili ekspert, i celes dolami vërtet e gjen veten e vet si një kandidat potencial për të dhënë kontributin e vet. Do të gjitha këto në shërbim të një të njëjë formule efikase për edukimin e fëmijëve. Uh, ojë ndërruar pas e kuptuam rëndsinë e edukimit dhe çfarë thot feja në lidhje me edukimin e fëmijëve në islam, do doja që ju të na jepni disa këshilla praktike për prindrit që aktualisht mbase janë duke na shikuan në televizion. Po fortet duhet prap të lidhemi me atë që e tham në fillim. Çdo njeri prindëri duhet të konsiderojë fëmijën se vërtet është një dhuratë prej Zotit, një dhuratë shumë e çmuar. Një dhuratë të cilën disa njerëz madje nuk e kanë, dhe do të ishin në gjendje të japin kreçka kan për vetëm fëmijëve, vetëm për të pas fëmijë. Ndërsa ai të cilit Allahu i ja ka dhënë dhuratën, ndoshta nuk është sa duhet të e vëdishëm për vlerën e kësaj dhurate. Po sidoqoftë, ne, karshi gjithmirësive të cilat Allahu na i ka dhënë, kemi përgjegjësinë e ruajtjes së tyre. Ngase si çdo gjë që kemi, madje edhe shëndetin tonë, ne nuk kemi drejtë që me të të bëjmë çfarë të duam në kuptimin në kuptimin negativ, në kuptimin e vrasë të fialës. Për arsye se edhe për këtë do të pyethemi e do të pyetemi edhe për fëmijët të cilat Allahu na i ka dhënë. Për këtë arsye, eh për neve në mënyrë të natyrshme e kemi breng çë fëmijët pas ne, nëse kemi pas ne një jetë të vështirë, nëse jemi ballafaquar me probleme të ndryshme, qoftë në aspektin e, e të themi mungesës së sigurisë, sikur që janë luftrat e ndryshme, ose në aspektin e, e, ekonomik var frija skami ashtu me radh. Çdo njeri, edhe nëse vet vërtet çfarë thot populli ka higur të zite ullirit, në në për situata të tilla çdo njeri në, në thellësinë e shpirtit të vet ka dëshirë thot spaku nuk do të ja dëshiroja një jetë të kthill fëmijëve të mi. Dhe kjo është shumë natyrshme dhe është shumë e drejtë dhe shumë fisnike. Mir po, nëse ne kemi patur probleme që lidhen me, me edukimin në kuptimin e gjërë të fjallës, në kuptimin shumë shum të mirëfjellë, shumë të pozitivë të fjallës. Atëherë duhet prapë edhe këtë krizë, do në thënë të mos u adëshirojnë fëmijive të tanë. Ose, nëse vërtetë ne kemi arritur që shumë gjërë atë jetë të sonë të kuptojnë drejtë edhe mirë, ashtu si duhet, atëherë pse të mos u ajapjnë fëmijive të tanë si përvoja të gatshme. Thotë, kam në thëtë, unë të them kushtimisht 25 apo 30 vjeçare deri te nje porvojë e cila është mund të jetë modeste megjithatë nuk është e pa vlerë pse të mos ia ja jap po unë të gatshme fëmijës tim se si se si shkohet deri në shkollë, se si ecet në trotuar, se si kalohet rruga, se si përshëndetet Përshëndetën fëmijët, se si sillen tjerë ju me më të mtëvjetrit, si vizitohet farefisi, si dëgjohet mësuesi apo mësuesi, të gjitha këto gjëra ne i kemi mësuar, nuk kemi lindur të di tur me to. Pse të mos ia ja japun fëmijëve tim të gatshme këto, kur ka mundësi vërtet që me një aktivitet shumë të thjeshtë ta bëj një gjë të tillë. Për këtë arsye, të gjitha ato që i kemi arritur, vërtet jemi i në gjendje të sakrifikojmë për fëmijët tanë. Asgjë nuk na vimpset. Elë ka fshatën e gojës, jemi në gjendje ta japim për ta. Të ljetën x do të ta bëjmë edhe me ato që i dim, me ato që i dëshirojm, apo i konsiderojm për të mira. Nëse një majri se ne na përshëndet në rrug, sillet mirë me ne, na elson vendin ç't ule me, na tregon ndonjë respekt, automatikisht do të na shkojë mendja edhe të themi do të kisha dëshirë se edhe fmiria të, të ishte kaq i sjellshme. Meni fjal, të gjitha të gjitha sjelljet e mira që i shohim diku, duhet t'i lakojmë për fëmijët tanë. Ashtu sikur sjelljet e këqia që i shohim tek tjetri, duhet të kemi kujdes mos vall fëmijët tanë do të bëjnë xestet ktilla e të mundohemi t'i parandalojmë. Hu qëndruar po flesni për vlerën dhe rëndësinë e sjelljeve të mira tek personaliteti i fëmijës, por nëse prindë vrenjë që fëmija mund ta praktikojë namazin, mbase mund jo të shoqërohet me shoqëriot të drejtë, jo të mirë të cilat do të ishte këshilla juaj, sugjerimi juaj në këtë rast. Si duhet të sillen prindëtar shiktyre problemeve? Po, ë uh, un thash më herët, prindë nëse e di se fëmiun e ka diku larg, deri ku nuk mund të arrijë ndikimi i prindit. Ndodh që fëmijët edhe braktisin namazin shpeshherë. Po, jo, dua të them një gjë, pak para para se të kalojmë tek namazi. Nëse e ke fëmiun diku larg ku nuk mund të arrijë ndikimi juaj deri tek ai, Me automatizëm do të brengosesh, a thua ka ngrën fëmija apo nuk ka ngrën? A thua ka çfarë të vesh apo nuk ka? Ka mëse të mbulohet, është nën streh apo është në shi? Do të thotë që është çësime shumë natyrshme në në shpirtin edhe në zemrën e prindit. Nëse e kemi afër syve, atëherë e dim se në çfarë gjendje është, por megjithatë, sidomos nënat nuk nuk pushojnë së pyeturi fëmijën a ke ngrën? A je i uritur si e ke gjendjen e këtu me radh? Nëse fëmiu është jashtë shtëpisë, Gjithë një dojtë na uh, kaploj shqecimi ku gjindët fëmijo yn, me kë shosërohet, qëfar shosëri e ka, me qëfar njerëzri, qëfar shokë ka, ata shokët e ti, cilat janë sielit e tyre. Pra, është mirë që posa qërishtë në fëmijërin e hershme, dherisa fëmijo vërtet është duke i përjetuar fazat e parat të formimit. A shumë me rëndësi që uh, prindi ti njohë, jo vetëm shokët e ti, por ti njohë edhe prindrit e shokëve të ti. Për arsyesë, njohja çfarë është në mes prindërve, mes dy palë prindërve, është shumë më domethënse sesa një njohje e thjeshtë në mes dy fëmijëve ose një njohje e prindeve të njërit fëmije që do të bëj fëmiun tjetër, nga se kur ja njeh edhe prindin e atij tjetrit e ke parasysh parafillëse me çfarë edukate mund të jetë i edukuar ai fëmijë. Për këtë arsye do të na shqetësoj shumë edhe do të prekupoem me faktin se me kë shoqërohen fëmijët tanë. Nëse e tek fëmia të vrem ndryshim në sjellje, çrregullim në në përditshmërinë e tij, atëherë s'ka dyshim edhe kjo për neve duhet thiet alarmuese. Nëse e vrem se fëmija jon për shemb e ka çeni sjellshëm me neve. Mirë po për një herë një ditë ka filluar të përdor fjalë të dyta ose ka filluar të sillet me vrasësi, ose e përdor një fjalë të cilën nuk e ka mësuar në familje. Kjo duhet për neve të jetë alarm. Edhe të mundohemi ta gjejmë se ku është ku është defekti, ku mësoi ai këtë fjalë. Pastaj të bisedojmë, të chartsojmë gjërat, duke i tejkaluar kufit e moshës, distancën e moshës, edhe të mundohemi që edhe ne të ulemi në nivelin e fëmijës, edhe t'ia bëjmë chartën në mënyrën që ajo është të nxjerrë ta kuptojë, jo në mënyrën që jemi jemi ne në gjendje ta themi se një gjë e till nuk është në rregull, edhe kët kë për ta parë ti do të thotë ti asharosh ja deri në detajin e fundit edhe pse në shumë raste kur ballafaqohemi me kërshërinë e fëmijëve, Ibrahim se vërtet kur rreshtja e, e tyre është është nganjëherë shokuese për prindën. Ngjëra është e çet prindin në një pozitë të keqe, ngase ata bëjnë pyetje pa limite. Dhe për shumë pyetje të cilat ata i bëjnë, ndoshta ne nuk kemi përgjigje ose përgjigjet na çesin në pozitë të keqe. Për këtë arsye edhe këto situata janë të të parashikueshme. Po megjithatë komunikimi është një gjë që t'i duhet ta bëjmë ne me fëmijët tanë. Nëse vrim se fëmijët janë ë ka filluar ta braktisë namazin, duhet prap të hetojmë shkakun, pse ndodh një gjë e tillë. Për arsye se nëse ai është falur, kjo ka ndodhur për shkak se jo se ai e ka kuptuar vet rëndin e namazit, po për shkak se ne ja kemi krijuar në një formë lyre rrethanat që ai t'i falet. Ja kemi ëmbëlsuar namazin. E atëherë të vrim çka ndodh vetë që ai për njerë uh, u lodhë prej namazit, ose i umërzit namazit, ose i umërzit që farë do prej praktikave fetare, cilat i përgjigjen moshe së ti, nga se nuk janë të njëta obligimet që i kam unë si prind, edhe obligimet që i ka ai si fmi. Obligimet e tia, ose më mirë të them, veprimet që ai do t'i bëjnë ndoshta edhe duke më imituar mua, janë më te për të natyres së trajnimit, sësa të natyres që ai vërtet është në gjendje ta të, ta përjetoj namazin ose një gjë të ngjashme. Për këtë arsye Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar se fëmijët që nga mosha 7 vjeçare duhet të urdhrohen namaz. Në moshën 10 vjeçare më seriozisht të urdhrohen edhe të nxiten. Pse është një gjë e tillë? Jo për shkak se ata janë në gjendje me moshën që kanë të përjetojnë namazin, ta kuptojnë atë po, kohë, filon, e kështu me radhë. Mirpo, preksaj kohe fillon të trajnohet. Sapo do t'i mësoj lutjet e namazit, do t'i mësoj lëvizjet e namazit, do t'i mësoj rregullat e namazit gjatë çfarë por fëmia është e mundur. E pastaj kur ai të të arrijë moshën e pjekurisë apo fillimin e moshës së pjekurisë në moshën 4-15 vjeçare, atëherë ai do të fillojë pastaj ta ta përjetojë namazin, ndërsa mosnjohja e rregullave të namazit nuk do të bëhet pengesë e pakalueshme për të në moshën e caktuar. Për këtë arsye, do thot ndikimi i prindër i prindet në këtë drejtësi pavarësisht pse ne paraprakisht e dim se Ajë nuk, nuk e ka obligim juridikisht një gjëtë tjil, por tje e ke obligim që ta oshtrosh, që ta trajnosh, që ta mësosh, që ta përgadisësh për të ardhmen, nga se ne edhe pre jetës e përdithshme e vrejmë se fëmijet e, e përgëdhelur tepër prej prindrëve të tyre. Zakonisht nuk kanë qenë shumë të përgadithur për të balovacuar me sfidat e jetës nevei kemi vrerë në lagjet tona, në rrethet tona, aty ku aty ku kemi luajtur, aty ku është paraqitur nevoja nganjëherë për të treguar pak më tepër e, vullnet ose pak më tepër forcë fizike në ndonjë garë atletike, në ndonjë lojë, futbolli, në ndonjë çtu më radh, e kemi vrerë se fëmijët e përkdhëlor kur nuk kanë arritur sukses. Pse? Per arsyesa e vëprind është ai i cili vërtet përkdhëlin, edhe dashurinë, edhe emocionet do ti zbrazësh qarçi fëmijës së vet deri në mas caktuar. Mirpo emocionet e tepërta, edhe përkdhëlia e tepërt di thjet edhe e dëmshme për fëmijën e vet. Për këtë arsye, edhe fëmiu nganjëherë kur tregon seriozitet me pamjen e tij, nganjëherë ndoshta duhet ta ngrisë zërin, nganjëherë ndoshta duhet të përdorë ndonjë masë të lehtë ndëshkuese, nuk e bën kët nga urrëtia, përkundrazi. Çdo njeri ndoshta i di i dihet zemra pse është i detyruar ti ta ngrisë zërin qarshi fëmijës së vet, po mëjetat e kët e bën për të treguar atij seriozitetin e seriozitetin e situatës. Kësajsoj ne do të veprojmë me fëmijët tanë në atë mënyrë që i përgjigjet moshës së tyre, por gjithnjë duke mos lejuar që kërkesat e tyre, dëshirat e tyre të bëjnë orientuesi kryesor për për jetën e tij edhe toren. Jo, përkundrazi, ne do ta gjejm formulën ideale se si duhet të veprojmë e pastaj në kuadër të asaj formule të respektojmë edhe ë do të thotë gjendjen e tij, edhe nevojat e tij për t'u aktuar, arrituar, për t'u luajtur për këtu më radh, por njëkohësisht edhe nga pak seriozitet, për arsye se jeta është tepër serioze por ta kaluar fëmia fëmin e rin pa u ushtruar për të ballafaçuar me ato që një pronari e tha më vazhdonë dhe përmendet lojrat dhe aktivitetet që fëmia mund të bëj mirë po fatkesish ka për intervale të cëleta edukimin e fëmijëve ia lën faktorë vetëm ndryshme mbase kohës mbase edhe rrugës çfarë të na thonë në lidhje me këtë e, kemi të bëjmë këtu me dy zona serioziteti edhe argëtimi të dyat e, e kanë kufirin e vet Respektivisht të dyra, të dyja ato janë pjesë të realitetit, pjesë të jetës të cilën e jetojmë. Cila do përi thyre, ç'të favorizohet, ajo do të shkojë në dëm të tjetrës. Dhe refleksionet negative padyshim se do të jenë evidente. Nëse ne në shtëpi instalojm atmosferë serioze, të skajshme. Do të thot vije të themi prindë, babaj nga puna, dhe aty du të mbretroj qëtësia absolute nga se babaj ka ardhur i lodhur, ka patur probleme, ku e dy nëse qka, edhe fmijet tash nuk kanë të drejt, të shprejnë vendimet e tyre, të luajnë me lodrat e tyre, të bëjnë gjurme në tyre, kjo me të vërtet nuk është të drejt. Po dhe në anën tjetër, ashtë, ashtë një piesë e seriëzitetit në cilën fmive, e, jo që du të atë sungojmë të drejtën për të arktuar, por du të atë kufizojmë atë në kufitë e normal Të dyja këto, nëse funksionojnë, ashtu si duhet atërskat dushim se fëmiju e, nuk do të gjej të humburën e ti, vetëm në rastin kur e, dera e shtëpiz do të hapet edhe ati do të jipet mundësia për të dalër i ashtë. Dënë thotë nuk duhet të kriojmë në familjet tona situatat atila që fëmiju mezi të presë për të dalë i ashtë, për tu arqtuar, për të klithur, për të vrapuar, për të bërë ndonjë gjë çfarë do të thoftë ajo. Ja. Përkundrazi, aty ne edhe në shtëpi, edhe në banesë, aty ku jetojmë, në atë hapësirë të kufizuar, në atë hapësirë të vogël, duhet ti krijojmë një ngrohtësi të ktil. Në mënyrë që fëmija jo edhe kur kthehet prej jashtë ta kompenzojë atë lojën me me me, me shokët e vet, me moshanikët, me moshatarët e vet, ta kompenzoj duke luajtur me prindrit e vet. E, në të vërtetë kemi shumë e, udhëzime fetare të cilët të flasim për burërin tash, në këtë ras, në do shta do të dalë pak nga tema, po lidhët me edukimin e fmive, në thotë burëria e prindit nuk qëndron në faktin se ajë duhet të tregojë seriëzitet edhe vrajësia, ashpërsia edhe të qëndrime të pa kompromis në shtëpin e ti. Për kundra zi ajë në shtëpin e ti mund të bëhet e, të them kushtimisht kalë për fmijet e ti tolet njoje edhe tuar, let hipin fëmijët në shpinën e tij dhe let andhin vetën komod në në në prezencën e prindet, let andhin vetën afër edhe, edhe mir me te. Kështu edhe edhe kanë thënë ata që janë marrë me kët problematik, kanë thënë burri i fortë është ai i cili derisa është në shtëpi bëhet foshnjë me foshnjë të fëmijë me fëmijët. Ngase u përshtatet atyre, por kur e lyp puna ai e tregon vetën se me të vërtetë është burr do në thotë nuk do të ajo burëria në kuptimin e, e, e forcës tjetë në shprejhje e vazhdimisht 24 orë. Jo, për kundrazi, në shtëpilë do të bëjmë i fëmijë me fëmijët tanë në mënyrë që ata vërtetë gjirin familjarë të aprijetojnë ngratë, të aprijetojnë kandëshëm, të aprijetojnë nëse ka nevojë pa alternativë që askond mos tani në veten e mirë edhe rahat sikurse në shtëpinë e tyre. E kur kjo të bëhet, atëherë do të më njohën, do të tejkalojnë ato distancat, do të vjen urat e komunikimit mes prindërve dhe fëmijëve e pastaj ato do të shkojnë në në komunikimin e ndërsjellë, në shkëmbimin e atyret që kanë secili për t'i dhënë tjetrit. Fëmia i dhurojnë prindit hare e dhe gzim ata disponim, derisa prindri i dhurojnë fëmijës së vet edukat. Mirpo prindrit të cilët nuk e kuptojnë një jetë të tillë, ngase nuk kanë arritur ta kuptojnë me jetën e tyre ose nuk e kanë përjetuar në fëmijërinë e tyre ose kështu me radhë, ata ndoshta pastaj me pasivitetin e tyre. Sigurisht me pasivitetin ngase asnjë prind nuk e bën këtë me me me çëllim të keq, kan po t'i lënë fëmijët në stihin në stihin e asaj që është jashtë dërras së shtëpisë dan njefar mënyrë edhe shtëpitë kemi të invaduara nga nga ajo që na jepon televizionin, internetin e kështu me radhë, do thënë edhe brenda shtëpis kemi rreziqe. Mirë, por sa po ta, ta kalojmë praqon e shtëpisat e rreziqet shtohen. E nëse prindë e lën fëmijën e vet, që rruga ta edukoj. Apo më drejt është të themi që rruga ta deformoj. Atë vërtet këy prind e ka një përgjegjësi shumë të madhe, pasi nuk e ka kryer obligimin e vet, në anën tjetër edhe fëmijën e vet e ka marr në çaf. E ne nuk do të bëjmë gabimet këtila, fmijët tanë nuk band të lejojmë që ti edukoji rruga, për kundra zi. Ne do të, të tentojmë dhe të insistojmë vazhdimisht që fmijën tanë ta edukojmë dherën atë masë sa që ai të bëhet individi i cili në, në rrugë do të mbilë apo do të përhapë energji pozitive dhe vlera, atë që ai lejojmë mundësitë. Hu gjendëruar atë në fillim na treguat se si duhet të, të sillen prindrit dhe i këshilluat ata kur përballen me ndonjë problem që shohin fëmijën e tyre, teksa ballafaqohet me probleme të shumta mbasejo dhe me sjellje si të lakmueshme për prindin. Gjithashtu i këshilluat edhe prindrit që të kenë formën e komunikimit më të mirën për të mundshme, duke konsideruar vërtet këtë art dhe mbase po shumë prindër që edhe e pamundshme kjo. Në lidhje me këto dy pika unë gjithashtu kam intervistuar profesor doktor Feridaganin dhe i shohim bash çfarë thot ai. Në situatët të tila duhet të sillemi në ratë të parë me një mirë kuptim të plotë. Nuk duhet të sillë në plan të parë agresivitetin, nuk duhet të sillë në ratë në plan të parë kërsnimin, ose një ndales të reptë, një kritik të reptë. Duhet të pasur mirë kuptim se të mjo në botën e ti gjithëmonë mund të kete dhe përbajtje të cilat janë të pakapshme për të rriturin. Pra ndaj edhe mos realizimi një kërkese të prindit mund të mos jetë një qëndrem kategorikë refuzus i thmiut, por në esens është prej një gjendi momentale, emocionale të ti. Pra duhet të ofruar me ndashuri, duhet pyytër se pse kjo nuk po ndodhë, ose pse diqka po ndodhë, që nuk është e nejushme, dhe në këtë situatë atëherë të merret i përgjeshit për të provohet të sigurohet një nga fmiu, i përgjeshin nga fëmija, i cili do të çaroj se pse kjo, për çfarë është kjo kundëll, dhe në rrethana të tjera tek sa i marrdhani atëherë me siguri se do ta realizojë vetë qëllimin ton, pra që fëmijon ose ta ndalojmë nga veprimi i padëshiruar ose në anën tjetër ta drejtojmë në drejtim të asaj që dëshirojmë të ta realizon konkretisht për këtë fjalën që të hajë të krijohet një respekti, dashuri për aktin e faljes për aktin e namazit dhe jo çdo tani të krijojë një refuzim sepse çndrimi i krcënues, çndrimi i detyrues, ngjat me një rezistencë jo vetëm ndaj prindit në atë moment, por edhe ndaj asaj përmbajtie të cilën prindja sugjerojnë. Si në sens do të kemi sa më të dashur me fëmijë të provojmë që dashuria ngjithmonë ta qesë në plan të parë pra që në marrëdhënien tonë me fëmion, në përqësi në mardhane ndër njërzore, për në veç nërëshme me fëmion, ajo që e para që si një si një derhyrse në mardhane të jetë dashoria, të jetë kuidesit, të jetë nga dishmëria për të dëgjuar, të jetë nga dishmëria për të kuptuar fëmion, dhe gjithmonë kur dashoria është në themen të këtëre mardhaneve, atëherë kemi edhe rezultate pozitive në procesin e edukimit. Ajo që ka duhet të eksuar ërse dachuria të ashtë e prashe themelin, por në momentet saktume do të kemi edhe situata kër në procesin edukimit të fëmiju duhet manifestu edhe një shkall të moderuar, të matur, të kontrolume të agresivitetit i cili ka për qëllim që fëmiju në të arve disoj për atës se e, disa linje të kuqet e cilat janë të damës për te ose për funksionimi familjarë dhe më gjërë shoshorë janë të ikaluarë por prapo e teksoj se kur kë, kjo ndales, kur kjo agresivitet i moderum, i kontrolum është i mbështetur nbi dashurim për aprake, pra nbi një mardhanje të dashuriz në dërmjet prindit dhe të mjot, atër ajo agresivitet akseptuot në mënyrë adekvate dhe është konstruktiv, e ndërton personalitetin. Por në qëpë se kjo kjo ndales, kjo se kjo agresivitet i kontrolum, i moderum, si shash, nuk mbështetit në një mardhanit të respektit dhe dashuris në mjetë prindit dhe thmis, atër ai ka rëzik që të shëndrohet në të kundurten e ti, pra të ketë etek negativ për ati që do në prindit dhe të krijoj praktikisht probleme psikologike të thmiut, të thmiut të, thmiut, të cilat në dosha nuk do të manifestohen në periullën aktuale dhe momentale, por do të manifestohen ma vonë gjatë jetës e ti dhe atër në mënyrë nga serios. Ato të thot kjo që jemi pra të ja japim fëmijës urdhrat e prera apo jo? Ë uh, urdhrat e prera si do të ndikojnë në personalitetin e fëmijës saktësisht nëse ne japim urdhër të prerë, kështu dhe nuk ka alternativë tjetër. Mund të thash, nëse urdhri i prerë është pjesë e një marrëdhënie agresive të prindit ndaj ndaj fëmijës, në kontinuitet, atëherë ai do të shkaktojë çrregullime psikologjike te fëmija dhe pmiot, do të shkaktojë pasojë, mja serioze në zhvillimin psikolog të të tij. Por nëse urdhri i prerë është pjesë e një mardhonje në cilën dominon dashuria dhe respekti dhe besimi dhe me të prinit dhe të mjët, atëherë këj urdër i prerë do të ndimoj të mjën që të vej kornizat në cilat aj do të zhvilloj jetën e ti dhe do të zhvilloj sjedhin e ti. Praktikisht, urdërat e prera kanë bëjnë me përsaktimin e zakonisht të regullave të qarta të cilat janë të domozoshme dhe në mënyrë që të ketë një funksionim sa më adekuat psikosocial, pra të që të ketë një funksionim sa më adekuat psikologjik i mbrojtur i fëmijës, po edhe i fëmijët me në rëtin. Urdhrat e prera janë të domosdoshme, por është shumë e rëndësishme tash që ato të hipen në kontekstin e një raportit besimit dhe të dashurisë reciproke dhe po ashtu që këto urdhra të mos jenë të mos jenë të shpeshta të mos jenë kategorike, të mos jenë insistuse, të mos jenë në stilin osa-ose, por që të lijet mundësia që rrët këtyre këshilave në form të urdhërave të prera të bisedohet, të mëndohet të dëgjohet të dhe mendimi i fmiut në që se ka mendim tjetër, sepse vetëm në qartësimi i këtyre urdhërave mund të rezultoj me atës që ajë ur urdhër të pranohet nga fmiut si diçka që e ndërtonë, botënat tip psikike e ndërton konstruktin e tij intelektual e jo që pengon atë. Një problem i veçantë në procesin e edukimit të fëmijëve është fakti se nganjëherë harrohet se ky proces i edukimit zhvillohet thellimisht në familje, në kontekstin e familjes dhe vetëm në kontekstin e familjes e ka kuptimin e tij të plotë dhe i ka të gjitha kvalitetet e tij. Familjet natyrisht e përbëjnë prindërit dhe familjet. Po flasim për familjen e ngushtë në konsol kamë familje të zgjuruara ku janë edhe gjeneratat e tjera prezente. Në këtë rast isha kufizuar vetëm në marrëdhënien prindër dhe fëmijë. Pra, në kontekstin e familjes, procesi i edukimit nuk u varret vetëm nga njëri prind dhe fëmi, por varet edhe nga të dy prindërit dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre. Prandaj u them thaqë drejt se edukimi, adekuat edukimi shëndoshëpiv është një art i njerëzve, por për të thënë art me vërtet atë duhet të du jetë i du tjetë rezultat fillimisht i dy prindërve të cilët jetojnë në një bërsi familjare në cilën ka harmoni, qësi, paqë dhe mbizgjëta dashuri dhe respekt për njëri tjetërin. Në qëse prindërit janë të preokupuar me problemet e veta, në qëse mardonit të tyre bashkërëtore janë të ngarkura, në qëse sesilin për i tyre është më te për i preokupuar me atër se sa so po ja plëson partneri nevojat, dhe nuk janë të prekupuar me atese so ata janë duke i ja aprësuar bashortit në vojat, atëherë e kemi një familje në cilën kemi individet se të jënë të prekupu me vetën dhe aty ku burri dhe grue e jënë të prekupu me vetën dhe me problemet të të tëre, ata nuk kanë të jesh ko për të marë me fëmijën dhe shumë herë kjo në gjenë e pa analizume dhe e pa kuptume nga ana e prinderve, pra ndaj në këtë situatë asgjë nuk kemi të bëjmë prej artit, nuk ka më art të edukimit aty, aty ka mardhën mardhë një individuale, burri, fëmiu, gruja, fëmiu dhe nuk ka proces të edukimit në të cilin fëmiu të babaj dhe nana do të shë figura adekuate të identifikimit, pra nuk do të shë figura për të cilëve do të merr blera pozitive, do të merr virtyte, do, do, do të do të merr veçori pozitive të personalitetit, por do të shohë dy njerëz të cilët jetojnë bashkë për plotësimin e interesave personale, dhe të cilët nuk din asgjë tjetër, vetëm se që jen të jenë të drejtë për drejtë, që të jenë kërcënues, që të jenë kontrollues, që të jenë mbykësur dhe drejtues rigoroz, drejtues të jetrave të, të tyra. Prandaj ky është një model negativ, për fat të keq në kohën e tanishme, në kohën të thejmë ashtu bashkohore, e, kjo të kryo është një ma shpesht. Po sa që është me ndryshimin e roleve të burrit dhe të gruas në familje, po sa që është me aktivizimin e femrës në jetën qoqërore, pa mbër shtetje adekuate nga shtetje, pra pasigurimin e lecinave të ndryshme që duhet të kryu femrës në kështë situatë, atër e një arë situatë që kemi prinder të lodhur, prinder të prokopu me probleme egzistenciale, Kemi prindër të cilët më nziçi në gjendje me e kontrolluar stabilitetin e tyre psikologjik e lëre emocionet e merren me edukimin e fëmijëve të tyre. Dhe tash nëse kemi të bëjmë edhe me familje me numër ma të madh të fëmijëve, atë rekomtori i së problemit bëhet edhe më kompleks sepse secili fëmijë është botë në vetin. Prandaj kjo është më të vërtetë art, procesi i edukimit është më të vërtetë art dhe procesi i edu, edukimit duhet të fillojë fillimisht nga prindërit. Pra në esencë duhet të bëjmë një arsimim, një vetdizim të prindërve të babaj, të nanës, për rolin e tyre individual, për rolin e mardhane së tyre të ndërsil, pra burë, gru, dhe tek mandej, pasi që në qarsuk të dilema, të ndërmi e tyre të hymë në shërimin e atyre specifikave të mardhane së tyre me fëmijë, fëmijënës e fëmijët e tyre. Ndërruar televizivës, rikthehemi sërish në pjesën e dytë të këtij emisioni për të vazhduar pra me rrydhën e emisionit. Huaj nderuar në bazë të asaj që bashkëpëse duam deri më tani rrethëm në përfundim që më të vërtet e, do të ndikojnë pozitivisht në personalitetin e fëmijëve pra e, edukata ose më sim besimin e për institucionet tona arsimore. Çfarë tan thonin lidhje me këtë? Po duke patur parasysh se vërtet fëmijët tan kalojnë një kohë të konsiderueshme të ditës në shkollë Pastaj nuk mund të mohojm ndikimin e shkollës dhe të arsimimit, një gjë e cila është vërtet shumë e nevojshme në formimin e fëmijëve tanë. Prapse prapë vrejm se posa së shërshtin kuptimin tash më të ngushtë të fjalës edukim, e vrejm se ndikimi i shkollës nuk është nuk është ai i prituri, nuk është ai i cilin e dëshiron për fëmijën e vet secili prind e vremë se ka ngeci edhe madje në biseda dhe kontaktit që kemi me, me mësues, me pedagog, me olhec, instituciones shkollore, e vremë se vërtet edhe ata në kohen me të madhe nga mungesa e, e sielis së mirë në për shkolla. Normal, ne shumë shpesh këtë e arsuetoj me mungesin edukatës fetare, me mungesin e lëndës edukatës fetare, e cila pa dyshim se roli e isaj do të ishte i pamohuashëm në këtë drejtje dhe nëse jo nëse jo të nëzitun nga motive fetare ose nga respektimi drejta dhe lirivet njëriut nga vlerat demokratike e kështu me rat spaku unë mendoj se spaku, spaku do t'ja vlenë të ta provoj dhe në këtë prov dhe në thot e garantuara është se nuk ka humbje dhe nuk ka kurfar dëmi ndërsa e përfitimet sigurisht se do të mbeteshin të të, të dalin shesh nga një jetë tjetër. Kjo temë është temë e cila është folur shumë për të, trajtorët nga këndvështrime të ndryshme, andaj nuk dua të zgjas më tepër, le të provohet dhe do ta urojm ndikimin pozitiv te kësaj. Është vërtet. Ojë nderuar, si do të ju përgjigjeshit zerave që mbase kanë dilemën rreth edukimit islam. Duket sigurisht atyre ju duket se edukata islame shtëpia ne terrorizëm po një mosnjohësit e islamit do të thotë mund të kenë rezerva tkthila. Ndërsa ai i cili vetëm pak ka njohuri rreth islamit nuk ka mundësi të mendojë sikur për islamin, ngasë islami është ai i cili vërtet një fe e cila e mëson individin prej djepit se si ta respektojë të vjetrin, se si i vjetri ta ta ta, ta, ta mëshiroj të riun, se si të sillet njeriu me fëçiun Pavarësisht çfarëdo race, ngjyre, etnie, besimi, çoft ai, sikurse thot Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, vetëm sa edhe në hise nuk e kam, nuk e kam shtifçiun, se si duhet të sillet njeriu me me të varfrin, me të pasurin, me atë, me këtë? Një një fe e cila promovon vlerat këtylla, si ka mundësi që ta edukoj individin, fëstarin e vetë ça të bëhet i evolucion? ose të bëhet i pa drejtë, ose të bëhet i, i damshëm për rejtin ku jeton. Vërtet, dilemat këtila, unë them, mund të jenë vetëm produkti mendjeve të, të deformuara, të prishura, edhe e, mund të vinë si pasoj e vërtet e, e mungesë së njëhërive elementare rrëth islamet. Për ndryshë asë një mendje e ndritur nuk ka mund si të mendoj kësisaj. Se si do të ndikonte në personalitetin e fëmijëve pra edukata islame, saksish më simbesimi për fëmija tanë, shohen bashkës farë ka thanë doktor profesor Ferid Agani. Êshtë një bindje i me thellë, se për një mirëshenje, për një funksionim adekvat, psikologjik, fizik, social, e njeriu është e domosdoshme që të kemi një harmoni ndërmjet mërcënjes biologjike dhe ngjë trupore, psikologjike ose mendorë dhe shpirtërore. Derrisa so, në aspektin biologjik, për aspektin trupor tonë ne jemi shumë të përkushtuar dhe edhe në aspektin e ushqimit dhe në aspektin e veshjes do përkujdesemi në mënyra të ndryshme. Në aspektin psikologjik dhe shpirtëror jemi më pak të kujdesshëm, veçanërisht kur bëhet fjalë për aspektin e shpirtëror. Kur jemi të edukata dhe që folëm për për edukimin, ta bëjnë një lloj krahasimi, se në esencë ajo që është për trupin, ushqimi, pra uji, buka dhe veshja, a kjo është për aspektin psikologjik edukata, edukimi. Pra edukimi e paraqet një instrument nëpërmjet të cilës fëmiut i ihet një mundësi që të krijojë mekanizma të sigurt me cilët a i do të balafachohet në problemet e ti të brendshme dhe veçanrish në relacion me sferën e ti epshore por edhe në mardhoni me botën e jashtme dhe do të jam mundësoj një zhvillim harmonik pra të brendshme kësishik dhe të jashtën social pra edukimi e ka këtë dimenzion transition por në këtë pik të dëllidhe me pyty py në uj e kemi edhe aspektin e mjëshenin shpiritërore Dhe çës se për kujdesi për qendën fizike dhe psikologjike të njëu të ka rëndësitë të veçantë. Dhe theksuam rolin e edukimit në këtë dimensionin psikologjik veçanërisht. Unë dua ta theksoj edhe këtë dimensionin shpirtëror të fëmijës dhe të njerëzit në përgjithësi, i cili ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe, vetëm në harmoninë e këtyre tre dimensioneve. Fizike, psikologjike dhe shpirtërore mund të llogaritim se do të kenë një Si du tjetë në gjende, që tjetë i devetësisë do të jetë në gjendje të jetë e frytshme për shoqërinë dhe për vetën familjen e tij. Si të realizohet për kujdesi për çelin shpirtëror të familës? Natyrisht, si pjesë e procesit të edukimit, ai ky, ky ky proces duhet të fillojë në familje, në vet familje, nga ana e prindërve. Do thot nëpërmjet vetëdisimit të fëmijës që nga mosha e re për çelin e tij shpirtëror, për ekzistimin e Zotit të Madhëshëm, për ekzistimin e lërave të së shit për përposhmërin e jetës, për egzistencën e, e, e përhershme të shpirtit, pra, për një stabilitet psikologjik edhe shpirtruor, i cili do t'ja mundsoj fëmijot që në situatet e stresit, me cilët do t'va të faqot gjatë jetës, do t'jetë ma i qëndrushën, dhe do t'jetë në gjendje që ti te i kaloj më letë. Përveqë rolit dhe qënë që përndërit e kanë në vedisim në të njët përqenjë në tyre shpirtruore, dhe për nevojen që fëmiju njëkosisht krahës për kujdesis për trupin e ti, për nëndjen e ti dhe ndjenjat e ti, të për kujdesit dhe për shpirtin e ti, naturisht se këtu ka rësit të dhe shandë edhe për kujdesi institucionove shtetërorë për kitazime këtë qështi. Dhe këtu në këtë pikë, për fatë keshë, ne jemi në një situatë në cilën e jemi dukur balafaqu me një një një gjizhencë te pa kuptuarshme te institucioneve tona shtetore per kitazime kët nevoje të madhe për e, kultivimin e çrenjes dhe për kujdesin për çrenin shpirtërorë të fëmijëve tan. Dhe kjo duhet të bëhet nga institucioni i dyt i cili e vazhdon procesin e edukimit e kjo shkolla. Pra në një shëshri të pjekur, në një shëshri të avansuar, procesi i edukimit fillon në familje dhe vazhdon në hapësirat shkollore. Te na e kemi një hendikep te madh ka te aspekt pse sepse procesi i edukimit ne familje esh mjaft i manget por shaj probleme te madha me cilat ballafaqohen prinderit te familjeve perjesine ne rrethnat e krizes eksistenciale te shërbimeve smalle te familjeve tona n ane tjetre kur fëmijët shkojnë në, fëmi në shkollë atje e gjejnë një zbrazti pra, të madhe edukative praktikisht shkollat janë shndruar në, në institucione arsimore tashu pak në institucione edukative ne to nuk ka asnjë përmbajtje e cila do t'ju ndihman të fëmive që të zhvillohi më të utje për kujdesin e tyre për qenjën shpirëtërore. Konkretisht, lënda e mësim besimit, e cila është një tradit, praktikisht e shumisës e madhe të demokracive të zhvilluara në botë e barësin e europiane dhe më gjërë, nuk është pasuri për fatë keqë edhe e fëmive tonë, e shëqëri sonë, në Kosovë, në Shqipëri, po edhe në Macedonië, në pjesë, veshërështë në pjesë në kujetojnë në shqytarët. Pra ndaj, me ndojë se kjo është një hendikep i madhë, sepse sikur të egzistuate lëmbëm si në besimit në shkolla filoro dhe të mesme, pra instituciones publike, po dhe ato private, një do të kishim siguru një kompletim të procesit e edukimit të fmiut dhe do të kishim vedisu fmiun se sa është rëndësishme për kujdesja për shëndetin e ti trupor, për shëndetin e ti mendor, aqështë të nësishme edhe për kujdesja për shëndetin e ti shpirtrore. Dhe me këtë lënd, në shkolla, femiju në mas të madhe do të vendisohi për qenën e ti shpirtrore, do të pajisej me një hori të cilët do të ndimon në ati që një një periut të ndjesh me gjvillimit psikologjikë, si që është mosh adolescencës, pobertetit dhe adolescencës, në ato të cilat në masë të madhe e përcaktuan sjelljen dhe të menduarit e trindve, se çës përllidh kohore do të kishin disa uh, instrumente me të cilat do të do të arrijnin që të kontrollojnë këtë shtytje efshore dhe me këtë me siguri se do të ndikonin edhe në zvoglimin e dukshëm, dukurive negative në shëndimin ton, të cilat për fat kesh për më fatkeqë po i shohim se çdo ditë më tepër janë në rritje. Alla. Në juambashk opinionin doktorit, si ju. e doktorit se e komentoni ju. Ë doktori është njëri me personalitet të formuar, shumëanshëm të formuar, njëri shkencëtar plus merret me politikë dhe çendrimi i tij, do të them, thotë është vërtet i argumentuar fort dhe asaj që tha doktoru uni bashkangjiten fuqishëm edhe nga kandi i im i, i studimit edhe i aktivitetit. Është një gjë për të cilën vërtet kemi nevojë. Huaj të nderuar, unë ju falënderoj për prezencën tuaj. Edhë një falenderoj për mundësit që të nalat të shprejhemi, të trajtojmë këtë temë, shpresojnë që dhe shikuësit kënë betur të knaqër. Në shala shpresojnë dhe nekështu. Të dashur të li shikuës, kje ishte të tërësaj për këtë këti emisioni. Une e em më rintuaj pa dyshim falimë dëroj dy protagoniste të të mi për këte emision, ho gjënton të ndëruar e kremabdihun dhe pa dyshim doktor Feri Daganin. Alikum, e selamu alikum, deri në takimin ton të radhës, bashkë,